în și pe pământ El Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce iubiți ascultători pe calea undelor programul I-138. Întâlnirea noastră de astăzi este prilejuită de cercetarea unor gânduri, unui mănânc de cugeteri și meditații asupra Evangheliei după Ioan, din care ne vom începe studiul nostru cu versetul 25 din Evanghelia după Ioan, deci, de la capitolul 11. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc un scurt dialog, dar cu un conținut foarte adânc, dintre un mare boier și un om simplu, un spărgător de piatră de pe marginea drumului, dar care era credincios. Împrejurarea aceasta s-a petrecut în Germania pe la anul 1872 și se spune că boierul unui sat trecea călare pe lângă un om care spărgea pietre pe marginea drumului. Bună ziua, cucoane, boierule, zise omul sărac. Bună ziua, moșule, ce mai faci? Tot cu piatra asta te războiești? Lăudat fie domnul pentru toate, răspunse pietrarul, care era om credincios și trăia cinstit respectând cuvântul Evangheliei. Hei, dar cu sărăcia cum o mai duci?" Lăudat fie Domnul pentru toate," răspunse din nou omul. De sărăcie am scăpat. E adevărat că sunt sărac de avere, dar am aflat o bogăție care întrece toate averile și bogățiile din lumea asta." ha <laughs> Glumești, moșule!" O, nu cu cu aneboierule! Bogăția pe care o am eu, nu o dau pe toate averile dumitale. Cum așa? Cât ani ai? Ia spune, moșule!" 75 de ani am împlinit și 30 de ani am de când sparg piatră pe marginea drumului. Ha! Și-ai fi vrând să zici că asta se cheamă viață? O viață întreagă să spargi piatră pe marginea drumurilor? Desigur, boierule, asta nu e viață, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să aflu viața cea adevărată. Boierul, care era un mare necredincios, plecă zâmbind, zicându-și în sinea lui că bătrânului i-a slăbit mintea. Dar, ce să vezi? Peste noapte, boierul a avut un vis fioros. Se făcea că murise cel mai bogat om din sat. Dimineața, se trezi tremurând sub fiorul acestui vis, că cel era omul cel mai bogat din sat. Între timp, însă, sosi logofătul lui, care aducea vești și aștepta porunci. Cu coane, zise acesta. Astă noaptea a murit bătrânul spărgător de pietre. L-am văzut și eu, parcă dormea liniștit cu Biblia lui în mână. Boierul se cutremură. Acum înțelegea el totul. Bătrânul de ieri și visul de astă noapte îi spuseseră un mare adevăr și zise, Să știi, logofete, că astă noapte a murit cel mai bogat om din sat." Logofotul însă căscă ochii mari și nu înțelegea nimic. Da, da," zise boierul, să știi că acesta a fost cel mai bogat om din satul nostru." Pentru că avea o bogăție care acum merge cu el și anume el avea credința și nădejdea vieții veșnice. Din clipa aceasta, boierul deveni și el un credincios la rândul lui și începu a se îmbogăți în Domnul. Iubite ascultători, pentru că veni vorba din bogățiile pe care le ai, cât merg cu tine? Poate ai foarte mulți dolari, poate ai foarte multe case... Poate ai foarte multe mașini, poate ai foarte multă avere de care știu eu. Dacă în clipa aceasta Domnul te va chema la el, dacă în clipa aceasta Domnul te va chema să dai socoteală de sufletul tău, spune-mi, câte vor cobori cu tine în mormânt? Gândește-te bine și serios. ia acum bogăția cea mai mare, care este mântuirea sufletului tău, căci aceasta merge cu tine nu până în mormânt, ci merge dincolo de mormânt, unde te vei întâlni cu Dumnezeu, ia pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al tău, căci El te va însoți dincolo de mormânt. El te va face fericit aici pe pământ chiar dacă ai fi să fii un bieț părgător de piatră și El te va face fericit și când vei fi dincolo de viața aceasta pământească. Doamne Tată bine binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte, trezește-ne la realitate și ajută ne să învățăm cât este de important să cheltuim timpul, banii și sănătatea noastră pentru lucrurile care nu pierd, în vederea mântuirii sufletului nostru, al celor din jurul nostru, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Vrei să moștenești Palatul Sfânt Cum altul nu Plecându-te pe genunchi Te roagă azi Domnul lui în cer Vor cânta Că azi lui Iisus te-ai predat Iată Satan E învins Doamne fi glorificat Auragin Și palate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 Ca de la moarte Din pruma proape trecut Cu viața ta ce-ai făcut În tine ce-o să rămână Ești doar un cun de țărână Sufletul e tot ce ai Oare cui vrei să-l predai? Sufletul e tot ce ai Oare cui vrei să-l predai? Iubiți ascultători, Tematica programelor noastre de radio este menită să ajute sufletele, să ajute oamenii să înțeleagă cui și unde să-și predea sufletele și anume să le predea Domnului Isus. Studiind cuvântul lui Dumnezeu de o bună bucată de vreme împreună, ne aflăm astăzi la versetul 25 din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 11. Ne aflăm într-o împrejurare foarte interesantă, plină de multe învățăminte adânci și foarte practice pentru viața noastră, în vierea lui Lazăr din mormânt. Versetul 25 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, sună în felul următor. Isus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cuvintele acestea le adresează domnului Iisus Martei, care l-a întâmpinat afară din cetate când a auzit că el vine, cu cuvântul acesta, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și în dialogul pe care Domnul Isus l-a întreținut cu Marta, noi am ajuns cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, cu cercetarea, cu meditația noastră asupra acestui răspuns pe care îl dă Domnul Isus Martei, Eu sunt în vierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ca răspuns Martei, Domnul Isus se legitimează încă o dată spunându-i Eu sunt acel Iahbe din limba ebraică, eu sunt învierea și viața. De câte ori spune eu sunt, cuvintele acestea au aceeași tărie ca odinioară în fața lui Moise. Cine se alipește prin credință de Domnul Iisus, devine una cu el, de aceea nu trebuie să se mai teamă de nimic, nici chiar de moarte, el este învierea, și viața din pricina celui care locuiește în el, a Domnului Isus, care el însuși este învierea și viața. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer printre pământeni, nu numai să le aducă o învățătură frumoasă, din care face să strălucească cea mai înaltă morală, nu numai să-i vindece de bolile trupului, nu numai să le ierte toate păcatele, ci să-i învieze la o viață nouă dumnezeiască, așa fel ca să trăiască fericiți în vecii vecilor. Eu sunt învierea și viața. Nu e de ajuns să ne învieze, cine și păstrează viața, cât la ce ar folosi învierea dacă ar urma din nou moartea. Învierea nu vine de la sine, ci Domnul Iisus face lucrarea aceasta. Spune El, Eu sunt învierea și viața. Nu vă mai trudiți, savanți ai lumii, să căutați o definiție, o explicație a vieții, ce este și de unde vine ea. Viața este Hristos Dumnezeu. Dacă vreți să-i pătrundeți tainele, lepădați-vă de voi înșivă, predați vă, predați-vă lui prin credință și vi se vor deschide orizonturi nebănuite în toate privințele. Cine crede în mine, spune Domnul Isus, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Credința în Domnul Isus este taina și puterea care smulge pe om din împărăția păcatului și a morții și îl mută în împărăția sfințeniei și a vieții veșnice fericite. Credința te smulge din ceea ce ești tu și te plantează în Domnul Isus Hristos, în ceea ce este El, în felul lui de a fi. A crede în Domnul Isus înseamnă a crede în tot. Ce ține de El înseamnă ascultare de tot cuvântul Lui scris. Cine este în Domnul Isus, care fiind vierea și viața, cine crede în El, chiar dacă moare va trăi, va fi înviat și cine la venirea Lui va fi găsit în trup, nu va muri niciodată. Atunci credincioșii mutați vor învia în primul rând, iar cei vii vor fi schimbați fără să treacă prin moarte. Aceste adevăruri erau înfățișate credinței Martei prin cuvintele Mântuitorului Hristos, Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Un poet păgân, de pe o insulă îndepărtată, ascultând vestea unui binecuvântat misionar, a crezut în Domnul Isus Hristos. După dorința sa, a fost botezat și la botez i s-a dat numele de Ibrahim. O, oh, strigă printre lacrimi Ibrahim după ce a fost botezat, aș vrea să trăiesc numai spre slava Domnului Isus zilele pe care le mai am de trăit. Dar Domnul l-a chemat curând din viață. Timpul de boală și l-a petrecut în rugăciune. În cele din urmă clipe a adunat întreaga sa familie în jurul lui, aproape toți păgâni, și i-a îndemnat cu tot focul inii lui să vină la Domnul Isus. Căci, răspunea el, Vedeți cât de bine este cu Domnul Isus. El mi-a iertat toate păcatele și astfel pot să trec bucuros prin moarte. Eu nu mor, ci intru în odihnă, adormind pe brațul Domnului. Eu sunt în El și El nu este moarte. Curând, curând vine marea dimineață, când împreună cu toți câți au crezut în El, vom fi treziți. A doua zi a adormit. Cine crede în mine, spune Domnul Isus. Chiar dacă ar fi murit, va trăi. În versetul 26, Domnul Iisus continuă dialogul cu Marta și spune, Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată." Crezi lucrul acesta? Credința în Hristos și trăirea în Hristos, când sunt unite, abia atunci au ca rod nemurirea. Oricine trăiește în mine... Și care crede în mine nu va muri niciodată, spune Hristos. Altă traducere spune așa, cel ce viază și crede în mine. Credința adevărată în Hristos duce la viață, la trăire în Hristos. Altfel este o credință falsă. În afară de Hristos este moarte.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 Numai cine crede și trăiește în Hristos, în felul lui de a fi, în trupul lui, acela nu va muri niciodată. Spurgeon spune în felul următor. Noi suntem mădularele trupului lui Hristos. Va pierde oare Hristos părți din trupul său? Noi, dacă în adevăr ne-am predat Domnului Hristos prin credință și pocăință, suntem logodiți cu el. Poate lăsa el oare mireasa să fie pângărită și văduvită? Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Poți crede multe, dar dacă nu crezi ce spune Domnul Isus, în zadar sunt toate. Crezi lucrul acesta? Adică ceea ce spun eu, Isus? acum, nu ceea ce vrei tu să crezi? Cuvântul pe care ți l-am lăsat scris și așa cum este scris, pe aceea trebuie să l crezi și să l trăiești. Nu ce-ți spun oamenii, nu alte învățături, nu păreri și interpretări. Crezi tu lucrul acesta? Mare lucru este credința în Domnul Isus și în cuvântul Său. Credința adevărată nu acționează niciodată în afara lui Dumnezeu, a cuvântului Său scris și a voiei sale. Să ne cercetăm credința, frații mei, ca să nu ne pomenim în afara ei. Credința este numai una. Credința dată de Dumnezeu Sfinților Săi, odată pentru totdeauna, adică credința care s-a născut din auzirea cuvântului curat al lui Dumnezeu, credința care smulge pe om din vechea lui viață de păcat și rătăcire și îl strămută în împărăția lui Dumnezeu, credința care lucrează prin dragoste, credința care merge mereu crescând, credința cea vie. Ai tu această credință? Numai cu credința născută din cuvântul lui Dumnezeu, Poți crede pe Dumnezeu. La versetul 27, Marta răspunde Domnului Isus la întrebarea aceasta. Când Domnul Isus o întreabă: Crezi tu lucrul acesta? Ea spune în versetul 27: Da, Doamne, cred că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Aici, Marta se înalță pe o culme nebănuită a credinței. Ea nu repetă cuvintele Domnului Isus ci își mărturisește propria ei credință așa cum o avea. Dumnezeu privește cu deosebită bucurie și plăcere la toate mișcările ființei noastre care țâșnesc din credință pentru el. Faptele credinței adevărate totdeauna sunt frumoase înaintea lui Dumnezeu. Credința Martei și mărturia ei despre Domnul Isus că El este Hristosul Fiului Dumnezeu acopereau cu lumină toate celelalte părți întunecate ale vieții ei de fiecare zi. Cine crede cu adevărat că Domnul Isus este Hristosul lui Dumnezeu și se predă Lui, îi se vindecă toate celelalte lucruri din viața pe care o trăiește. Toate devin bune. Credința în Domnul Hristos schimbă din temelii viața omului el naște din nou și îl așează în locurile cerești. Toate mișcările vieții omului ceresc, care are o stare cerească, devin însemnate atât în fața cerului, cât și în fața pământului. Și îngerii și dracii se ocupă în chip deosebit de viața unui astfel de om. Îngerii vor să-l întărească, dracii vor să-l ispitească pentru ca să cadă. Frații mei, dacă ați ajuns la taina credinței, care pune pe Domnul Isus mai presus de orice, fiți liniștiți. Nu vă temeți de rătăcire și nici de amenințările oamenilor. Voi ați ajuns acolo unde trebuie, căci în El, în Hristos, aveți totul deplin. Da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul. Nu orice credință aduce mântuirea și lumina în viața omului, ci numai credința în Hristos. Cine crede bine în Hristosul lui Dumnezeu, sunt și Cristoși mincinoși, ne arată Matei 24. Acela primește în el felul lui Hristos de a fi. Chipul lui Hristos îi se întipărește pe viața sa și lucrările pe care le face seamănă cu lucrările lui Hristos deasupra națiunilor, religiilor și claselor sociale. Cine crede bine în Hristosul lui Dumnezeu se deosebește cu totul de lumea veacului de acum. El este în lume cu trupul dar nu face parte din lume cu Duhul. Slăvit să fie Domnul! În versetul 28, Evanghelistul Ioan ne istorisește în continuare cum s-a desfășurat această lucrare minunată în vierii lui Lazar și spune După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sorul Maria și i-a zis A venit învățătorul și te cheamă. Fratele meu, ce faci tu după ce ai ajuns la lumina dătătoare de viața cunoașterii Domnului Iisus ca fiind Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume? Uite, vezi, Marta, după ce și-a mărturisit credința ei în fața Domnului Isus, s-a dus îndată să spună lumina aceasta și Mariei, care era sora ei. Adevărata credință în Hristos se dovedește prin lucrarea de propovăduire, de chemarea sufletelor la cel pe care îl mărturisește. Marta s-a dus să cheme în taină pe sora ei Maria. Vezi, sunt lucruri pe care ți le spune Dumnezeu pentru tine. Pe acestea nu trebuie să le știe și alții. Maria era înconjurată de iudei și nu putea să-i se comunice cu voce tare prezența Domnului Isus. Nu totdeauna adevărurile lui Dumnezeu trebuie spuse cu glas tare. Mărturisilea lor însă nu trebuie niciodată oprită. Marta îi spune. A venit învățătorul și te cheamă. Când vine marele învățător, totdeauna ne cheamă el. Adevărul lui vrea să ne smulgă din mijlocul mulțimii, să ne elibereze din frământarea veacului prezent și să ne ducă la liniște și la lumină. Vrem noi să venim? A venit învățătorul, adică adevărul, și te cheamă. Ce s-ar fi întâmplat să zicem că Maria nu s-ar fi sculat, iute și să se ducă la Domnul Isus? Presupunem că El nu s-ar fi dus la ea. Așadar, când ne cheamă Domnul Isus la El, adică să venim în locul unde se află El și la felul în care este El, iar noi nu vrem să ne ducem, El nu mai vine la noi, nu poate să vină acolo unde suntem noi. Domnul Isus este adevărul, este cuvântul Lui. Dacă noi nu vrem să venim la adevăr, adevărul nu vine la noi, adică în locul unde ne aflăm noi. Adevărul ne cheamă în locul unde este El și la felul în care este El, pentru că vrea să ne facă și pe noi tot ca El, de aceea ne cheamă la sine. Ferice de noi dacă înțelegem lucrul acesta. Aflăm în continuare din versetul 29 că Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Iată singurul lucru pe care trebuie să-l facă mai întâi un om care aude cuvântul lui Hristos, și anume să se scoale iute și să se ducă la el, în locul unde se află el. Prin auzire vine credința și credința te ridică din starea în care te afli fără Hristos și te duce la el. Mulți aud despre Domnul Hristos, aud chiar cuvântul lui dar nu se ridică din vechea stare ca să se ducă la el. De ce oare? Răspunsul este unul singur. Ei ar vrea să vină Hristos la ei, să se facă El ca ei, nu ei ca El. Așa a fost cu iudeii de odinioară. Ei voiau un Mesia după planul, gândul și interesele lor. Nu le trebuia un Mesia care să răstoarne întreaga lor viață și să introneze viața lui felul lui sfânt de a fi în ea. De aceea au dus la cruce pe Domnul Isus. Împărăția lui nu era din lumea aceasta după rânduiala și felul lumii și iudeii voiau împărăția lor după modelul împărățiilor lumii. Voiau un Mesia puternic care să se așeze în fruntea lor, să le dea de toate și astfel să devină prin el stăpânii lumii. Numai cine aude și ascultă cu inimă sinceră cuvântul lui Hristos, numai acela se scoală iute din locul unde se află și se duce la el, la Hristos, îl primește așa cum este și devine o făptură nouă în Hristos. Nu orice om religios este întors cu adevărat la Mântuitorul Hristos. Cel care s-a sculat de pe vechea lui așezare, cel care s-a lepădat de vechea lui concepție și s-a dus acolo unde este Hristos, felul lui de a fi, numai acela este întors cu adevărat la Dumnezeu, acela este cu adevărat creștin, acela face parte cu adevărat din biserica cea vie. În versetul 30, evanghelistul Ioan ne spune căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Domnul Isus vine într-un loc și apoi pleacă de acolo numai atunci când toate condițiile sunt pregătite ca lucrarea pe care trebuie să o facă să fie urmată sigur de roadă. În viața lui nu-i nimic la întâmplare, ci totul se desfășoară după planul veșnic al lui Dumnezeu. De asemenea, nimic nu-i fără însemnătate, ci totul se află la locul potrivit, ca unui ceasornic. Mântuitorul nostru nu a intrat în Betania, ci a rămas la porțile ei, așteptând să vină cele două surori la el și apoi împreună cu ele să intre în sat și în casă unde se aflau mulți ei. A lucrat în felul acesta ca să vadă toți că Marta și Maria îl așteptau pe el, cel care le putea ajuta în încercarea prin care treceau, iar ei să fie niște martori treji și pregătiți pentru lucrarea minunată care urma să se înfăptuiască. Domnul Isus are nevoie de martori în lucrările pe care le face pentru ca acestea să birească mai ușor în inimile oamenilor. Cu cât sunt mai mulți martori, lucrarea adevărului dumnezească înaintează mai cu spor și doboară mai repede orice rezistență. Iisus nu intrase încă în sat. Până nu intră Domnul Iisus într-o inimă, într-o familie sau într-o adunare, lucrurile rămân neschimbate. Când intră el însă, totul se schimbă. Așa a fost în Betania. Lazar cel mort era în mormânt. Dar când a intrat Iisus, stăpânul vieții, a intrat și viața odată cu el. Lazar a fost înviat. Unde nu se vede viață nouă din Dumnezeu, într-un om sau într-o adunare, este semnul că Iisus încă n-a intrat acolo. Dar în tine, dragul meu, a intrat Isus? Din versetul următor, versetul 31, aflăm că Iudeii, care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o, sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea căci ziceau Se duce la mormânt ca să plângă acolo. Frumos și mișcător lucru este să mângâi pe cineva care se află în durere, care a suferit o pagubă mare și care și-a pierdut o ființă iubită. Să facem acest lucru ori de câte ori este nevoie, dar cu cât mai frumos și mai necesar este să ne înduioșăm de cel care a pierdut pe Dumnezeu mântuirii sale, deci, cu cât mai mare grabă trebuie să-i venim în ajutor, ca să-i aducem iarăși pe drumul pe care poate afla mântuirea și cu cât mai fierbinte dragoste și adâncă repădare de sine, trebuie să stăm lângă cei oameni. Pe cei cu inima sfârșiată să nu-i lăsăm niciodată singuri, ci să luăm parte la durerea lor, căci în felul acesta turnăm balsam alinator peste rana care îi ustură adânc. Iudeii care erau cu Maria când au văzut-o scurându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, că ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Dragul meu, n-are nicio însemnătate părerea oamenilor despre tine, când tu te-ai hotărât să părăsești vechea stare și să începi o viață nouă. Ei pot să-l spună multe lucruri neadevărate, așa ca iudeii de odinioară despre Mesia. Ziceau ei, se duce la mormânt acum despre Maria, în locul unde se află cei morți. Dar n-au avut dreptate. Fapta, mișcarea Mariei, era îndreptată într-o direcție cu totul opusă. Ea mergea spre viață, spre izvorul vieții, spre Hristos, nu spre mormânt. De lucrul acesta s-au convins repede, pentru că s-au dus după ea. Să nu căutăm prea mult să lămurim pe oameni cu vorba, ci să arătăm cu trăirea noastră încotro mergem. Când au văzut-o scurându-se iute și ieșind afară, au mers după ea. Așa face omul care auzit zis chemarea Domnului Iisus. Se scoală iute din vechile lui așezări și iese afară din orice îngrădire ca să meargă acolo unde se află Mântuitorul Său. Cei din jur îl pot socoti bun, rătăcit sau bolnav, dar dacă se duc după el, văd și ei realitatea. Frații mei, dacă mergem acolo unde se află Domnul Iisus, să nu ne mai temem de ce zic oamenii despre noi, ci să rămânem neclintiți în hotărârea noastră. Prin această hotărâre, ei se vor lua după noi și se vor întâlni cu scumpul nostru Mântuitor. Facă Domnul Dumnezeu, ca noi toți ascultătorii acestei emisiuni, să facem parte din numărul acelora, care, la fel ca și Maria, am auzit chemarea Domnului Isus și ne sculăm repede din vechea noastră stare, din tot ce am pomenit și ni s-a părut nouă bun, venim la El, primim pe Domnul Isus. Și prin lumina și puterea Duhului Său cel Sfânt, cercetând scripturile Lui, zi de zi devenind tot mai mult una cu El, pentru că zi de zi ne lepădăm tot mai mult de noi. Iubiți ascultători, cu acest îndemn și gânduri minunate, vă aducem la cunoștință încheierea programului I138, care vă vine din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții bine cuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămâne peste noi de acum și până în veac amin în orice zi în orice zi aș vrea să ajut aș vrea să ajut pe cei limși pe cei limși și și căzut, slav și căzut. că viața mea că viața mea va trece în zbor va trece în zbor și să lucrez și, și să nu sunt însă eu sunt sândă Noaptea te aveți, se va lăsa, se va lăsa și că trece. Și că trece. Eu voi pleca. Eu voi pleca să mă întâlnesc, să mă întâlnesc, cu ce am lucrat, cu ce am lucrat. Unde ai unei Unde-i lumina ne -ncetane?